Du lyssnar på Sveriges Radio P1. Jag heter Kajsa Boglind. Det är ju någonting väldigt provocerande med korruption. Man tänker på diktaturer som köper vapen och struntar i om befolkningen svälter. Biståndspengar i fel fickor. Korrupta herrar i limousin. Alla dessa platser där det finns en utbredd mutkultur– där både småtjänster och miljonaffärer görs upp om i all vänskaplighet. Det har helt enkelt inte alltid till kulturen att redovisa allt på papper. Och när en skandal rullas upp, då blottläggs en lavin av mygel. Fråga åklagaren som försöker få rättsida på Göteborgsharvan. Eller förlåt, trodde ni att jag pratade om något afrikanskt land? Nu talar jag såklart om mutskandalen i Sveriges andra stad där byggherrar och kommunala tjänstemän misstänks för att ha skott sig på medborgarnas bekostnad i rekordstor omfattning. Så här säger Göteborgs stadsdirektör Åke Jakobsson till Svenska Dagbladet. Att vända på alla stenar går inte för då drunknar vi i jobb. Men vet ni vad som är skillnaden mellan korruptionsherrman i Göteborg och de som inträffar i länder som får svenskt bistånd? Ingen talar om att lägga ner hela verksamheten. Eller frysa den i väntan på utredning. Har någon försvingrat i ett biståndsprojekt däremot, ja, då stoppas hjälpen till de behövande. Även om det sällan är just de allra fattigaste som har fifflat. Då är det inte tal om att slippa vända på alla stenar. Att påtala korruption kan bokstavligt talat vara att kapa linan som skulle dra en upp ur eländet. Men Göteborgs stad tuffar på som vanligt. Visst är det provocerande? Välkomna till konflikt! Om gammelbistånd och nybistånd i den största omdaningen av svenskt utvecklingssamarbete på 40 år. Men gäller samma hårda redovisningskrav verkligen för alla? Hör personalen på sida om en accelererande konflikt med biståndsministern? Hör röster i Chile och Mosambik om följderna av den nya politiken? Och vad är det för biståndsverksamhet som Sverige bedriver i Spanien och på Island? Det pågår en omdaning av det svenska biståndet. Den största sen det statliga utvecklingssamarbetet infördes, sägs det. Men det är en omdaning som inte alltid är vad den ser ut att vara. I fyra års tid har vi fått lära oss begrepp som gammel bistånd, passiv utbetalningspolitik och aktiv biståndspolitik, transparensgaranti och ett öppnare bistånd med krav på tydliga resultat. Gunilla Karlsson har bedrivit ett korståg mot korruption- och för det har hon fått stor uppmärksamhet. Gunilla Karlsson säger att hon överger den klassiska biståndspolitiken. Hon vill nu ställa krav på de länder som tar emot pengar. Det finns tecken på att biståndet kanske har- Bidraget till korruption. Eh, omedvetet självklart. Men alla de riskerna måste ju undanröjas. Jag måste också kunna titta svenska skattebetalare i ögonen och kunna säga att jag biståndet når fram. Och i det här fallet var det fattiga sjuka sambier som gick miste om vår omsorg för att giriga människor tog det som inte tillhörde dem och köpte flotta Mercedesbilar. Vi måste reagera. Jag reagerar, jag tar ansvar. Ja, vem vill inte ha ordning och reda när det gäller skattebetalarnas pengar? Vem vill inte att pengarna faktiskt ska nå fram? Men frågan är om den nya biståndspolitiken- verkligen leder till ett korruptionssäkrat bättre bistånd- för världens fattiga. Om det ska konflikt handla idag. För bortom terminologin om öppenhet och kamp mot korruption- finns också en berättelse om ett delat bistånd- med en hälft som regleras och granskas hårt- men med en andra hälft där vi inte riktigt vet vart pengarna går och vad de gör för nytta. Ett viktigt kapitel i den här historien utspelar sig på sida. Idag en stukad myndighet där en femtedel av personalen ska bort och där man känner sig illa behandlad av sin egen minister. Konflikts Lotten Collin har försökt ta reda på vad som ligger bakom krisen mellan UD och Sida. och Under de gångna veckorna har hon pratat med många sidanställda som är ledsna, upprörda och oförstående inför de hårda sparkraven som nu läggs på myndigheten. Um, jag tror att stämningen pendlar mellan resignation och oerhörd ilska. Ja, så den är nerstämd. Det går inte, det går inte att... Säga någonting annat. Folk är väldigt slitna och ledsna. Ja, det är rätt trist och frustrerat och det är präglat av väldigt, väldigt stor osäkerhet. Den är givetvis väldigt bekymmersam. Personalen är oroliga för sina jobb. Man är orolig för kvaliteten i biståndet. Fyra röster inifrån Sida- Fyra röster bland många, många fler som alla hyser samma oro för vad som ska hända med deras jobb. Hur blev det så här och varför? I maj i år fick plötsligt sidachefen Anders Nordström sparken när det avslöjades att myndigheten dragit över budgeten med 45 miljoner kronor. Och nu ska runt 120 personer avskedas för att få rätsida på den kantrande ekonomin. Många, däribland handläggaren Camilla Bengtsson, är oroliga över att det kommer påverka biståndets kvalitet. Så det måste ju få konsekvenser. Det går ju inte att tro att den turbulenta tid som vi har framför oss inte påverkar verksamheten. För många kollegor bryr sig mer om verksamheten, sina enskilda program och länder. Även vad de egentligen bryr sig om sitt jobb just nu och de ställer oerhört mycket frågor. Hur ska det se ut nu nästa år? Vad kommer hända med det här programmet eller det här projektet? Och vad ska jag säga till mina samarbetspartners? Medan ledningen just nu är väldigt fokuserad bara på att eh, rita upp den här nya organisationen som ska hålla sig inom budgetramarna. Nästa år ska Sida dela ut 15 miljarder kronor i bistånd. Mer än hela budgeten för Malmö stad. Och under mina intervjuer med Sidaanställda är det en fråga som återkommer. Hur ska vi kunna hantera en ökande biståndsvolym- med mindre personal och politiska krav på mer kontroll? Henrik Hammargren är avdelningschef på Sida. Att göra mer med mindre- är i grunden en omöjlig ekvation. Den snabba förändringstakt som, som, som nu genomförs innebär en risk för kvaliteten och kunskapen för att effektivt då, och eh, hantera den ökande biståndsvolymen med de ökande krav som, som också kommer ställas på den. Alla jag pratar med på sida poängterar att budgetslarvet är oförlåtligt och att någonting måste göras. Men ingen verkar förstå varför det måste gå så snabbt och varför så många måste avskedas. Vissa anar rent av att det kanske finns en politisk agenda bakom besparingskraven. Att biståndsminister Gunilla Karlsson helt enkelt vill straffa myndigheten. Inger Axel, myndighetssamordnare på Sida, säger att många inte förstår varför snarare dras åt så hårt. Ja, alltså handlar det om att få en budget i balans eller kan det finnas andra? Andra orsaker som vi inte känner till och inte får veta. Vad skulle det vara tror du? Det är lätt att säga att det finns någon sorts politisk agenda. Men mer än så kan jag inte säga. Vi vet inte helt enkelt. En politisk agenda. En minister som vill straffa sin myndighet. Det krävs nog en tillbakablick för att förstå- några hälften av Sidas anställda, 172 stycken, har skrivit på ett protestbrev där det står att kraven är groteska och att medarbetarna hinner inte hinner med att göra vad de ska. För en vecka sedan var det fem Sida-chefer som kritiserade biståndsministern, men Gunilla Karlsson hon tänker inte ändra sin ståndpunkt. Ja, jag ser det som att de tolkar nu att vi vill se förändringar av biståndet och ett bistånd som ger resultat och hur vi ska arbeta tillsammans. För snart ett år sedan kom de första tecknen på att någonting inte stod rätt till mellan UD och SIDA. I december 2009 skickade först fem avdelningschefer på SIDA ett kritiskt brev till Gunilla Karlsson. Och sen, bara någon vecka senare, skickade nästan 200 sidanställda ett protestbrev till ministern där de skrev att hennes krav på ökad kontroll var groteska. Redan innan det hade Karlsson ända sedan hon tillträdde riktat hård kritik mot Sidas arbete. Jag har aldrig varit med om något liknande från en minister, säger handläggaren Camilla Bengtsson. Under mina tolv år på Sida så har det ju inte varit så mycket negativ uppmärksamhet runt biståndet och som kommer direkt från regeringskansliet till del då. Det har jag ju inte upplevt. Som nu? Som nu, som de senaste åren. Julbrevet ledde inte till någon förbättring, snarare eskalerade konflikten mellan UD och Sida. Gunilla Karlsson hade medial medvind och förklarade att hon hade kavlat upp ärmarna och inte tänkte ge sig. Och när sedan Sidas budgetstrul uppdagades och generaldirektören fick sparken i maj fick Sida återigen hård kritik av ministern. Om inte förvaltningen fungerar, om inte den interna kontrollen är god så kan det ju kanske vara risk också för att den stora biståndsverksamheten också blir lidande. Och det är därför det är så viktigt att få ordning och reda på Sida som myndighet. Camilla Bengtsson är förvånad över att Gunilla Karlsson inte har tagit något eget ansvar för det ekonomiska haveriet på Sida. Hon har ju varit ansvarig minister i fyra år och var ju den som tillsatte Anders Nordström, säger hon. Så hela den här omorganisationen och den ledning som nu har avgått, det var ju den nuvarande regeringens eh, verktyg för att reformera Sida och det misslyckades. Så de måste ju också själva ta ett politiskt ansvar för att vi befinner oss där vi gör idag. Biståndsminister Gunilla Karlsson har förklarat att biståndet ska reformeras i grunden. Öppenhet, transparens och ökad resultatkontroll i ledorden. Gammel bistånd kallar hon det som sida hittills bedrivit. Och även Helena Bjuremalm, biståndsrådgivare på sida, är förvånad över ministerns tonläge. Jag kan jag personligen tycka att det, det är ett ganska ovanligt ledarskap att eh, försöka styra genom att skälla. Jag tror många på sida har upplevt att allt som är dåligt blåses upp väldigt mycket och, och det vi gör bra, som faktiskt är det mesta- även om man inte kan tro det när man läser media. Eh, det får vi väldigt sällan höra. Och, och det blir väldigt demoraliserande. Och Helena Bjuremalm tycker dessutom- att kritiken mot Sida är ensidig. Hälften av allt bistånd hanteras ju av UD. Något som många kanske inte känner till. Och vem granskar det? Sida har faktiskt bara hand om halva biståndsbudget- Den andra halvan ansvarar UD för- Ändå är det bara Sida som figurerar i media. Och självklart ska Sida kritiseras om med all rätt om vi gör misstag. Det är då ingen som helst tvekan om det, för det är ett bra sätt att lära sig på. Men kritiken blir väldigt ensidig om den bara rör halva biståndet. Öppna biståndet löd Gunilla Carlsons uppmaning för ett år sedan när hon lanserade en transparensgaranti. Information om biståndet ska göras tillgänglig för allmänheten i tanken. Jag följer hennes uppmaning och begär ut en hel radda revisionsrapporter och projektbeskrivningar från SIDA. Från biståndsprojekt i Georgien, Afghanistan och Kongo och Kinshasa. Och sen begär jag ut samma papper från UD som ju också bedriver biståndsprojekt i de länderna. Från SIDA får jag svar inom några dagar. Från UD har jag fortfarande inte, snart en månad efter förfrågan, fått ut några papper alls. På omvägar får jag istället fram en studie som Riksrevisionen gjorde klart i september där de granskar den hälft av biståndet som UD bedriver. Nästa år uppgår det till drygt 12 miljarder. Hej, Hej, Jag tar med studien hem till revisorn Stenström som just nu är tjänstledig från Sida. Riksrevisionen är mycket kritisk mot UD- och skriver att man saknar ett regelverk för hur biståndet bedrivs. Jag kan titta i den här, som jag har. Eh, här så står det då att sammanfattningsvis ger förstudien ett intryck- av att det på utrikesdepartementet finns risk för brister i flera av de funktioner- som är väsentliga för effektiv biståndshantering. Vad tänker du när du ser det? Både som biståndsprofessionell och som skattebetalare så tycker jag det fullständigt självklart att samma regler ska gälla för samma typ av grej. För mig är det helt obegripligt hur man kan ställa så lite krav på en myndighet som sköter 40% av biståndet UD och så mycket krav på en myndighet som sköter 60% av biståndets sida. I studien från Riksrevisionen står bland annat följande om utrikesdepartementets hantering av biståndsbidrag. Det saknas ett sammanhängande tänk kring intern styrning och kontroll på UD. Vid en jämförelse med Sidas system verkar UDs processer inte lika väl utvecklade. Men trots den hårda kritiken beslutade riksrevisorn precis innan valet att avsluta förstudien och inte inleda någon formell granskning. Stenström tror att en sådan skulle ha blivit för politiskt känslig med tanke på hur hårt Gunilla Karlsson kritiserat Sida. Jag tror att det skulle vara jättekänsligt. Om, om man verkligen började titta på de här frågorna då skulle man se att, att Gunilla Karlsson har, har använt två helt olika måttstockar när det gäller Sida och när det gäller UD. Och jag tycker faktiskt att man ska sopa fram för egen dörr. Gunilla Karlsson är välkommen med kritik som kan hjälpa Sida att bli bättre men hon bör först se till så att hennes eget departement klarar av de mest grundläggande kraven. Så samtidigt som Gunilla Karlsson kritiserar Sida för både bristande kontroll av sina egna pengar och bristande arbete mot korruption i de länder där man bedriver bistånd lever hennes eget departement inte ens upp till Sidas standard. Och när Sida vädjat om dispens för att slippa avskeda en femtedel av sin personal på grund av budgetslarv som den förra generaldirektören ställde till med har svaret blivit nej. Samtidigt använder UD mer och mer av biståndsbudgeten till sina interna kostnader. Men det är inget som märks om man inte tittar väldigt noga. Jag ska, för dig, men nu till Anders Jag ska presentera budgetproportionen för 2011. Vi har döpten från kris mot full sysselsättning. Under den kryptiska rubriken avräkningar från biståndsramen i kapitel 7 i höstbudgeten- döljer sig många siffror som för den oinvigde inte säger så mycket. Men där framgår att UD nu får 415 miljoner kronor från biståndsbudgeten- till sina interna kostnader. Nästan en fördubbling jämfört med hur mycket det var för fyra år sedan. Hur kan det komma sig att UDs förvaltningsbudget sakta men säkert ätit sig in i biståndet under tiden som Gunilla Karlsson varit biståndsminister? I budgeten står bara att regeringen kommit fram till att större del av UDs kostnader bör dras från biståndsanslaget. Mer information än så går inte att få ut trots att jag ringer UD och tjatar under flera veckor utan resultat. Hej Tove, det här var Lotten Kolin på radion. Hej. Hej. Eh, jo, jag tänkte ringa och höra med dig hur det går med mina handlingar. Jag förstår. Eh, jag har nu, läget det följande, jag har fått ihop alla handlingarna nu. Det visade sig vara lite svårt att eh, lokalisera alla. Men jag har en hög med papper på mitt skrivbord nu här framför mig. Jag har dock inte hunnit göra sekretessbedömningen färdig nu. Så att det är inte klart att lämna ut. Okej. Eh, och vad gäller, eh, du har även fått in de som handlar om eh, eh, administrationsavräkningen och så, eller? Eh, ja, där har det varit uppstått några frågetecken kring vad som är eh, allmänna handlingar och vad som är arbetspapper som jag bara måste reda ut. Enligt internationella regler får man dra pengar från biståndsanslaget till personal, lokaler och andra administrativa kostnader som direkt kan länkas till biståndsverksamheten. Reglerna är ganska hårda. Alla givarländer har kommit överens om att det som kallas bistånd ska vara just bistånd för att man ska kunna jämföra hur mycket olika länder ger. Till slut får jag på omvägar ut ett papper som kanske kan vara en del av förklaringen till varför allt mer av våra biståndspengar stannar hos UD. Det är en lång lista på Sveriges ambassader. Det är kanske inte så konstigt att över hälften av kostnaderna för våra ambassader i Tanzania, Afghanistan eller Sudan dras från biståndet. Det är länder där Sverige bedriver mycket bistånd. Men hur är det med Tyskland, Island eller kanske Spanien? Sveriges ambassader i Europa får numera flera miljoner ur biståndsbudgeten trots att de inte bedriver något bistånd. UD motiverar det i ett internt dokument med att ambassaderna, citat, främjar Sveriges utvecklingsagenda genom dialog och rapportering. Så jag ringer upp ambassaden i Madrid för att höra mig för. Hallå? Hej, är det Jörgen Persson? Ja, ja. Hej, Lotten Collin heter jag och jag ringer från Sveriges Radio P1. ja. Jag ringer för att fråga om ambassaden i Madrid vad ni bedriver för utvecklingssamarbete. Hur definierar du utvecklingssamarbete i Spanien? Ja, eller utvecklingsrelaterat samarbete. Dialog och rapportering? Alltså när du säger utvecklingssamarbete, så det är ju det vi bedriver. Det är en slags gammal term på vad vi gör i Afrika. Av alla ambassader som jag ringer, är det bara i Japan som man ens förstår vad jag frågar om? Dialog och rapportering om biståndet verkar inte vara någon direkt tidskrävande syssla på Sveriges ambassader i Europa och övriga västvärlden, trots att UD numera automatiskt drar 5% av deras kostnader från biståndsbudgeten för just det. Ja, hallå. Jag kan koppla till Per Holmström om du vill. Jag Se om han är här ett ögonblick. Ja, tack. Inte heller på ambassaden i Paris som förra året fick nästan två miljoner ur biståndsbudgeten, förstår man min fråga? Ja, alltså vi i Frankrike, så vi bedriver inget eh, utvecklingssamarbete. Alls. Okej. Okay. Ingen rapportering eller dialog eller så? Nej, alltså, vi rapporterar väl no eh, ibland om franskt fransk, utvecklingssamarbete något bistånd till Frankrike. Uh, det finns inte. Nej men det vet jag. Men om ni håller på med utvecklingsfrågor på något sätt? Uh, nej det gör vi inte här. Det är inte, uh, nej det kan man inte säga att vi gör. Alltså Samtidigt som Gunilla Karlsson förespråkade öppenhet och ordning och reda i biståndet på Sida- verkar det inte vara något problem att ge 35 miljoner från biståndsbudgeten till ambassader som inte arbetar med bistånd- utan att det behöver redovisas vad de faktiskt gör för pengarna. Och för Sidaanställda som riskerar att förlora jobbet när 45 miljoner nu ska sparas- sticker det i ögonen att andra samtidigt kan hova in miljoner av biståndspengarna utan problem- jag visar listan med ambassaderna för Helena Bjuremalm på sidan. Um, ja det förefaller ju lite märkligt att ett stort antal ambassader um, ligger på en schablon om att 5% av deras kostnader kan dras från biståndsanslaget. Det, det tyder ju inte på någon kanske djupare analys av exakt hur mycket de faktiskt arbetar med biståndsfrågor. Så hade det varit en tabell med en procent på några, två på några, sju på några andra, då hade det framstått som mer trovärdigt. De, de här kostnaderna tas ju från, från skattebetalarnas plånböcker och det ska man ha väldigt stor respekt för. Men då ska man vara noggrann i alla led. Också Stenström, revisorn som nu är tjänstledig från Sida, är kritisk. Att 35 miljoner dras från biståndet till ambassader som inte direkt arbetar med bistånd är orimligt, säger han. Mm. För det första ska vi komma ihåg att Sverige som medlem i EU sköter väldigt mycket av de här dialogfrågorna i Bryssel. Det behöver man inte göra dessutom på någon ambassad där det inte finns något bistånd. Jag arbetade ju tre år vid ambassaden i Managua. Där hade vi oerhört mycket givarsamordning. Men då var Sverige givare i det landet. Jag kan inte riktigt se att man ska behöva ha den typen av verksamhet i London där vi inte är någon givare. Vi ska inte låtsas att de här 35 miljonerna som det rör sig om totalt är bistånd när det inte är det. Reporter här var konfliktslott en kolin. Då säger jag välkommen hit Gunilla Karlsson, Sveriges biståndsminister som är med mig här i, rad i studion i Radiohuset i Stockholm. Och välkommen också Magnus Waland, informatör på biståndsorganisationen Diakonia som är med oss från en studio i Göteborg. Hej. Hallå. Gunilla Karlsson, du har gått hårt åt sida och krävt ökade, bättre kontroll och mer resultatredovisning. Hur kan kontrollen vara så dålig på UD? Ja, till att börja med, så, när jag tillträdde för fyra år sedan så var det väldigt viktigt för mig att få till stånd, ordning och reda. Vi har gjort ett gediget arbete, tycker jag, på sida. Och för mig att skapa en bra fungerande myndighet som kan hantera pengar i allt ökande utsträckning. Borde här... tittat snabbare ja. tittat på UD också? Ja, det, det jag ser nu som... Och jag har ju varit väldigt tydlig med detta själv. Men det har många gånger uppmärksammats mest i media för att man vill ha något sånt här spel mellan ministern och Sida. Jag har ofta talat om biståndsförvaltningen- och sen när det har varit en fortsatt frågeställning- så har det bara ramlat ut i Sida som, den, som myndigheten. Men jag har varit tydlig med de brister jag också har sett- i UDs hantering- och påbörjat ett arbete där. Men för mig har det varit viktigt att också vi ska kunna flytta över pengar från UD till ett fungerande sida. Vi gör det nu i den här budgeten som ligger för riksdagens beslutande. Och det är ju min ambition att UD är inte riggade och kan inte hantera pengar på det sätt som jag tycker Sida då ska ha ett ansvar för. Och gör på ett... Allt se. Men vad kommer det sig då att du har nämnt sida i dina utspel på Newsmail och i debattartiklar och inte riktigt kritik mot eget Department? Ja, jag har ju försökt för det som är viktigt tror jag, för lyssnarna att veta om det är att vi har ju då, genom Sida så bedriver ju Sverige sitt bilaterala utvecklingssamarbete med många länder. På UD så behåller vi en stor del av biståndsanslaget precis som man sa här i reportaget. Dels för att det är därifrån- sen pengarna tas till de stora internationella- multilaterala kanalerna- FN, Världsbanken och så vidare. Men sen det som också framkommer här- det är att UD självt också ägnar sig- åt en hel del insatser. En hel radda initiativ- för att stötta olika organisationer. Men också för att jobba i konfliktländer- med en del fredsprocesser. Eh, som ju inte kanske direkt- alla tänker på i fattigdomsbekämpning. Och här är ett problem som- vi har haft sen tidigare att väldigt mycket inom biståndet- är inte bara den direkta bilaterala fattigdomsbekämpningen- som vi kanaliserar via sida- utan också att biståndet ägnar sig åt en hel del andra saker också. Kring det här har vi varit öppna och jag har också påtalat- att det är problem i biståndsförvaltningen- med att kunna följa pengarna, ha en bra rapportering- och det var därför som jag ville införa den här transparensgarantin. Just för att, och det framkommer ju inslaget också. Det är idag för svårt att kunna följa pengarna, ta del av handlingar och kunna se vem som har gjort vad. Men att det ska vara så stor skillnad, för vi försökte ju just testa den här transparensgarantin och gick till både UD och Sida. Och när vi fick ut papper efter bara några dagar på Sida så har vi fortfarande inte efter många veckor fått ut resultatredovisningar från UD. Är det rimligt att det ska vara så stor skillnad? När du... Nu är så mån om det öppna biståndet. Nej jag tycker inte det och det är därför jag har lanserat den här transparensgarantin för att komma till rätta med de problem jag själv har sett. Kommer det att ha med UD nu då? Ja och jag, jag tror att transparensgarantin kommer ju framförallt ha betydelse för det bistånd som bedrivs via utrikesdepartementet. Och här vill jag verkligen säga att en av de som varit pådrivande och tidigt haft fram rutiner för hur man ska jobba med detta, både kommunikativt men också arbetsmässigt, har ju varit Sida som sitter på merparten av insatsinformation, som är vana att rapportera och som verkligen har visat att de nu har tagit det här på allvar att modernisera och effektivisera förvaltningen. Sida är mycket mer mogen för pengahantering än vad det någonsin har varit. Förstår du att Sida-personal upplever att det finns två måttstockar, en för UD och en för Sida? Ja, och det har jag också jag var på ett möte med, jag tror det var all sida personal som var närvarande till exempel senast i maj. Där jag också tog upp detta och där vi talade om detta helt öppet. Att jag har fortfarande väldigt mycket kvar att göra på UD. Att jag applåderade de insatser man själva har gjort på sida under svåra omständigheter. Ja. Magnus Walland, då får vi ta in dig i detta också. Vad, vad är din bild? Finns det två olika måttstockar när det gäller uppföljningen av biståndet? Ja, och i stort sett så är det klart att det är så att vi har, det är ganska uppenbart att vi har två olika sorters bistånd. Dels det bistånd som Sida och vi folkrörelser har ansvar för. Och då ska vi ju leverera resultat. Och det tycker jag är jättebra. Jag tycker det ska vara så att vi ska ha koll på pengarna. Och detta gillar vi ju regeringens ansats i. Eh, och det eh, att kunna leverera i princip på varenda hundralapp ska det visa hur de används. Men sen har vi ett gigantiskt problem när vi har politikernas bistånd som inte då kan utvärderas gentemot de mål som riksdagen har satt upp. Då säger politikerna att ja, det räcker med att de inte strider mot de regler som industriländerna har satt upp för det här. Så där har vi två helt olika måttstockar. Och på de här, ja, jag tror att det rör sig om sedan 2006 mer än 13 miljarder kronor som har gått till den här typen av avräkningar. Jag tror inte det finns existerar faktiskt inte en enda tydlig resultatrapport på de här miljarderna gentemot de mål som riksdagen har satt upp för de här pengarna. Och det handlar ju då bland annat om att man gör avräkningar. Vi vet, har ju hört här nu om, om det schablonmässiga och ja, den fördubblade avräkningen som gäller för UDs administration från 300 till 700 miljoner per år. Men det handlar också om, om flyktingpolitik, eh, eh, att man eh, finansierar asylkostnader i Sverige. Eh, och det här är det, den, det stora glappet, tycker jag, på, på, de, på de här olika sorternas bistånd. Gunilla Karlsson, de här pengarna som går till ambassader som inte bedriver bistånd, är det väl använda biståndspengar? Ja, jag, jag tror... Det kan finnas anledning att vi tittar på, precis som en av sidarevisorerna sa här nu, att man kanske haft mer trovärdighet om vi istället hade tittat på till exempel Paris. I Paris så är det väldigt mycket diskussion just nu kring G20 och hur man jobbar... I den kontexten med utvecklingsfrågor så visste det så att ambassadören i Paris, Gunnar Lund, och jag ibland pratar om utvecklingsfrågor, så kanske skulle man inte ha använt 5% utan varit ännu mer tydlig på vilka krav vi också ställer på våra europeiska huvudstäder att bli duktigare på att återrapportera och berätta just kring hur utvecklingsdebatterna förs i olika länder, för det är en gemensam global agenda. Men är det inte så att de här debatterna också förs i andra forum? Det är inte bara på ambassaderna som det här är? Absolut, det är ju det minsta stället skulle man kunna säga. Men det är ändå inte oviktigt. När vi nu försöker enas om ett mer effektivt bistånd som gör skillnad i fattiga människors liv med ökad internationellt engagemang och också samarbete när vi försöker få fler länder att höja sina biståndsbudgetar så måste det bedrivas diget arbete i de olika europeiska huvudstäderna för att fler ska göra som Sverige, det vill säga leva upp till internationella åtaganden. Och för mig har det också varit en väldigt viktig signal till våra ambassadörer och därför blev jag lite besviken här i Spanien. Uppenbarligen har den signalen absolut inte gått fram. Att vi har förväntat oss mer aktivitet på det här området. Får jag bara lägga till och ge Magnus Wallan rätt i detta med avräkningarna. Eh, för det är ju så att från biståndsramen så gör man då en avräkning. Det låter väldigt tekniskt det här, men... Det är ju då för att visa på andra kostnader som är förknippade med att Sverige ger ett stort bistånd, att vi har en administration som funkar. Vi avräknar också EU-biståndet till exempel. På detta har vi, precis som sades, ingen resultatåterkoppling av vad det får för effekt på fattigdomsbekämpningen. Det är väl någonting vi kanske borde titta mer på. Vad säger du, Magnus Wörland, om detta? Ja, så. Alltså... Jag tycker att det kan vara okej att man använder biståndsmedel i Spanien eller Reykjavik. Men då ska man också kunna redovisa det med samma detaljkrav som man ställer på oss eller på sida. Det är inte okej att schablonmässigt och storskaligt an äh, använder biståndsmedel hundratals miljoner. Äh, eller till och med miljarder. Då räknar jag inte in det du säger Gunilla om EU-biståndet. För det tycker jag är bistånd. Och det finns en återkoppling och redovisning där. Men de andra kostnaderna äh, som har då ökat med över hundra sedan alliansregeringen tillträdde 2006. Det här gjorde den socialdemokratiska regeringen också och vi kritiserar dem för detta. Men det här har det ökat enormt mycket och det rimmar väldigt illa med den, den ansats som regeringen har på att pengarna ska gå fram, varenda krona ska kunna redovisas. Och det, då förlorar man i trovärdighet genom att man gör så här. Nu skulle jag vilja återvända till de här sidanställda som vi hörde i början av inslaget. Det är Gunilla Karlsson, vi fick många exempel på att de upplever att det finns en osämja mellan dig och dem. Hur stort problem tycker du att det är? Ja, förra året från en julfest så fick jag ett brev som gjorde mig rätt så både bekymrad och... Ja, jag, jag tycker det det var, det var det är tråkigt om du uppfattas som att jag gör det här för min egen skull. Jag kan ju säga att den som drabbas värst av... Ett icke-fungerande sida- det är ju framförallt fattiga människor i utvecklingsländerna. Men sen är det ju jag som ansvarig minister. Jag har ju behov av ett sida som fungerar bra. Och jag har ju också under de här åren- varit jag jag den första... Den minister som någonsin har betalat- haft mest pengar pengaransvar någonsin. Det är första gången under en hel mandatperiod- den borgerliga regeringen har upprätthållit- det så kallade 1 procentsmålet Nu är det uppe i 35 miljarder. Men det är också den första regeringen- som aldrig- tillfälligtvis börjat sno pengar av sida. Sagt att man ska ta in tillfälliga besparingar- att man får vänta med utbetalningarna till efterårsskiftet. Här har finansministrar tidigare både Ringholm och nu och allt vad de har hetat använt det här som en regleringspost. Det har aldrig, aldrig Anders Borg gjort. Så, Så vi har verkligen personalen... redat biståndet för att det ska vara långsiktigt. När det sen blir då... Jag kan inte annat än beklaga kanske sagtfärdigheten- med att ta tag i de problem som har lett till dagens personalsituation- att, eh, att jag underskattade eh, dels de krav vi ställde på omorganisation på mer av effektivitet och att vi inte har varit tillräckligt tydliga från min sida med att mer fokusera. Att inte be sida göra allt överallt utan att säga att det här är väldigt viktigt att vi utvecklar just den här kompetensen och därför får vi välja bort en del. Det är ju en väg att gå nu för att klara den här tuffa situationen som hela organisationen befinner sig Men det, det, det är ju ändå så att även om du känner att de borde varit tacksamma snarare så känner de sig väldigt angripna. Ja, jag det säger inte att de ska vara tacksamma. Jag tycker att de ska vara stolta för det här är en organisation som har ett väldigt starkt får säga så, varumärke i världen nu, som präglas måste... av hög professionalitet. Men jag ja. har ingen anledning att jag skulle vilja straffa sig enskilda medarbetare eller min egen myndighet. Jag vill ha en myndighet som fungerar för att vi ska kunna se till att vi är fattiga människor mindre fattiga och att vi är respekterade i världen. För vi hörde inslaget om en misstanke om att du skulle ha någon dold politisk agenda för Sida. Vad är din politiska vision för Sida som myndighet i framtiden? Ja, för det första, om vi börjar i det den borgerliga regeringen har gjort under fyra år så har det ju handlat om stadigt ökande anslag, en vilja att se till att mer pengar når fram. Och framförallt, det som jag ser ligger framför mig, det är att vi ska bli ännu duktigare på att vara just världsledande i det bilaterala, att Sverige ska komma med mervärden. Hur det ska se ut, det vill jag inte säga riktigt nu, men jag tror att vi behöver hitta sätt att vara fokuserade. Kanske är det så att när Sverige är inne i ett land så är vi det specifikt för att göra det som ingen annan gör. Att vi ser de glömda människorna eller det gömda problemet. Det kan vara ett sätt då att vi mer fokuserar på kvinnor och att vi lägger all vår kompetens på detta. Att vi kanske inte är i fullt så många länder som vi är idag. Men framförallt att vi fortsätter att vara världsledande också i kunskapsinnehållet kring hur ett bra bistånd ska bedrivas. Vi kommer att titta lite närmare på kampen för ett mer, mer mätbart bistånd nu– –för det är också något som du är väldigt intresserad av. Och En av förändringarna som regeringen drivit igenom under de senaste åren– –har varit ett ökat fokus på resultat och kontroll av vad biståndsbudgeten faktiskt går till– Krav på redovisning av både resultat- och ekonomiska revisionsrapporter har ökat. Något som påverkar både biståndsgivare och mottagare- i de länder där Sverige bedriver bistånd. Gunilla Karlsson har flera gånger påpekat- att vi bättre måste kunna visa att biståndet faktiskt gör nytta- och redovisa vilka effekter det får. Och det låter ju bra. Men vad får det för reella konsekvenser? Går det att mäta allt bistånd- på det sidafinansierade nätverket Forum Syd som ger pengar både till svenska och utländska organisationer märker man tydligt av skillnaden. Det här var själva blanketten. Så de frågorna ligger väl här. Då. Ska vi se den lite tidigare? Där. Annika Holmberg sitter vid datorn på Forum Syds huvudkontor i Stockholm. På skärmen visas en mängd revisionsrapporter och resultatmallar. Annika pekar på raden med frågor som alla organisationer som får pengar från Forum Syd ska svara på. De här har blivit många fler, säger hon. Då är det ju så att organisationer rapporterar ju när projektet är klart. Men fleråriga eh, projekt ska ju också rapporteras varje år. Så det är delrapportering också. Och där har kraven ökat på eh, att inte, med, inte bara berätta i, i lite mer generella termer. Det här har vi gjort och så här mycket pengar har vi använt. Så här. Det är mycket mer ingående årsrapporteringen än vad det har varit tidigare. Annika Holmberg säger att hon självklart tycker att man ska kunna se att biståndet gör skillnad och att alla pengar går till rätt saker. Men att den ambitionen de senaste åren har gått i överdrift. Varje krona ska redovisas och man ska i bevis verkligen ut hela kedjan bevisar på vilket sätt har den här handläggartjänsten bidragit till att de fattiga kvinnorna på Tansanias landsbygd har fått, ett, fått bättre levnadsvillkor. Annika Holmbergs åsikt delas av många andra både på Sida och hos enskilda biståndsorganisationer. Det finns en oro för att man har slutat tala om vad biståndet ska åstadkomma och istället fokusera på hur man ska bedriva det på ett korrekt sätt så att inga pengar används fel. Helena Bjuremalm som arbetar med demokratibistånd på Sida är rädd för att det svenska biståndet är på väg åt fel håll. Att man nu börjar räkna hur många barn som får gå i skolan, antal byggda sjukhus eller hur många bilar som åker på en biståndsfinansierad väg istället för att se till förändringar i människors värderingar, till exempel. Det kan bli så att man i ökad grad väljer att stödja sånt som går att mäta. Snarare än att framförallt stödja det som är relevant i ett givet land- för att uppnå fattigdomsminskning. Självklart ska man följa var pengarna tar vägen och att de används på bästa sätt. Men det är ju ett medel, det är ju inte målet i sig- på sida upplever många att de nu drunknar i rutmönster, detaljerade frågor och högar med revisionsrapporter. Att de binds fast vid skrivbordet. En aning paradoxalt eftersom Gunilla Karlsson väldigt tydligt uttryckte att hon vill att svenskt bistånd ska finnas närmare de fattiga och behövande. Så hur är det för de som faktiskt arbetar ute i världen? Jag ringer upp Stefan Dahlgren, just nu biståndschef på ambassaden i Sudan, som har en lång erfarenhet av svenskt utvecklingssamarbete. Ja, jag har bott i Tanzania, Vietnam, Pakistan och Afghanistan. Det är sol och 38 grader i Khartoum den dagen jag ringer. och Stefan Dahlgren har precis kommit hem från ett spännande besök i södra delen av Sudan. Den typen av resor har blivit sällsynta nu när rapporteringsarbetet äter upp allt mer av hans tid. Så det, det tar tid eh, om man får lägga mer kraft på, på rapporteringen eh, på ett sätt som kanske ska passa in i en mall som inte riktigt passar den insats som man jobbar med. Eh, jag skulle ibland vilja lägga lite mer tid till exempel på att resa och iaktta vad som sker här och möjligen inte rapportera exakt om. Den form som, som är föreskriven eftersom det, det bistånd vi har varierar en hel del. Det finns andra typer av resultat som man kanske hellre skulle vilja, vilja resonera kring och rapportera. Stefan Dahlgren påpekar att kraven som vi idag ställer på mottagen av bistånd i utvecklingsländerna både vad gäller ekonomisk kontroll och rapportering av resultat kanske till och med hårdare än vad vi själva skulle kunna leva upp till i Sverige. Det är klart att man ska inte resonera så att något spill måste man räkna med men, men det ska ju vara klara, klara regler och så vidare. Men eh, även hemma så är vi ju inte perfekta när det gäller en sån här kontroll där vi ändå tycker att vi har, att vi har full insyn på allting. Och den bilden bekräftas också av mottagarna av det svenska biståndet. De dingnar under en tilltagande biståndsbyråkrati. Diamantino Namposa, programchef på bondeorganisationen Uniao Nacional de Camponesis i Mozambik, skulle vilja ägna mindre tid vid skrivbordet och mer tid med sina medlemmar på marken istället. Utbildning, organisering, handledning, det är sådana aktiviteter som vi borde hålla på med, säger han. We should use this time in the grassroots, doing activities with the people on the ground, organizing och vi Nacional de Camponesis får stöd från två svenska organisationer. De sidafinansierade Afrikagrupperna och Kooperationer utan gränser. Och båda kräver att vi rapporterar till dem var för sig, säger Diamantino Namposa. Totalt finnats vi rapporterar till 17 olika internationella givare och vi har 17 olika bankkonton. Yeah, I mean in our case we are working with around uh, 17 different uh, partners. Uh, each of them has got his own requirements on how reporting should be done. Uh, we need to open like a, a minimum 17 bank accounts for example. Nej, Sverige är inte ensam om att begära in mer och mer detaljerad information om både ekonomi och resultat från biståndsmottagarna. Och i vissa fall leder faktiskt de höga kostnaderna för revision och kontroll till att biståndet i sig inte längre lönar sig. Det hände föreningen Anamori i Chile som har fått sitt stöd indraget från den svenska organisationen Latinamerikagrupperna. Anledningen är att revisionen till slut kostade nästan lika mycket som själva biståndet. Och Latinamerikagrupperna bestämde sig för att avsluta samarbetet. Anna Mori arbetar med facklig organisering av kvinnor på den chilenska landsbygden. Och det indragna biståndet har fått konsekvenser, berättar Falda Galdames på Anna Mori. Vi som vi implementera vi har fått ställa in studiecirklar och utbildningsprojekt- och vi kan inte längre åka ut och träffa vissa av våra medlemmar- säger Mafalda Galdames från Anamori. Hon vittnar också om de ökande kraven från biståndsgivarna- på att allting ska redovisas i detalj. Numera får vi till och med bakläxa på redovisningen- om vi saknar kvitto på en endaste bussbiljett- säger Mafalda Galdames. Det här är helt enkelt inte rimligt. Det de vart är vi på väg? För vem mäts rapporteras och kontrolleras egentligen biståndet? Är det för skattebetalarna i Sverige, för den svenska regeringen eller för biståndsmottagarna i utvecklingsländerna– –som ju mest av allt verkar önska att de fick ägna mindre tid vid skrivbordet och mer tid i majsfältet eller i skolbänken? Och framförallt, vad händer om kraven på resultat blir så hårda och kvalitetsribban så hög att ingen längre lyckas hoppa över den? Vad händer då med biståndet? Annika Holmberg på Forum Syd är orolig för att resultatjakten till slut blir ett alibi för att skära i biståndet. Ja, en, en, en förenklad debatt och eh, krav på väldigt snabba och, och mätbara resultat gör ju att det är väldigt svart, svårt att, att svara upp till kraven på det. Och då finns det ju givetvis farhågor att det är ett sätt att, att underminera legitimiteten Att, att biståndet, då, se här, biståndet levererar inte vad man säger. Aktörerna, De svenska aktörerna eller, den, eller de, det svenska biståndsorganets sida har inte presterat vad man sa att man skulle prestera. Så, så då finns det skäl att, att, att helt enkelt skära ner. Det är klart att den agendan, att vi oroar oss för detta... Reporter här var Lotten Collin och i studion finns biståndsminister Gunilla Karlsson och vi har också med oss diakonias Magnus Valan. Gunilla Karlsson, har de sidan ställa anledningen att vara oroliga för att jakten på resultat i ett sätt att underminera biståndet? Tvärtom. De har väl all anledning att kunna visa att det här fungerar. Att det gör skillnad i fattiga människors liv. Att det här är en verksamhet som rättfärdigar att vi tar 35 miljarder ur den svenska statskassan per år. Att vi uppmanar fler länder att göra som Sverige. Men Att, man... att behoven där ute är enorma. Och just för att kunna rättfärdiga att vi gör det här så handlar det ju för det första om att veta vad det är som fungerar och inte att... Begära resultat att lära sig mer om vart tar pengarna vägen. Och om pengar försvann, varför gjorde de det? Och vad har det bidragit till för fattiga människor? Det är det som är hela syftet med min resultatagenda. Att vi ska kunna veta mer för att göra rätta saker- och för att också kunna skala upp det som verkligen funkar. Men är det din övertygelse att allt bistånd är mätbart? Nej. Jag tror det är saker som inte går att mäta- jag tror att vissa saker är lättare att mäta än andra, men det ställer ju åtminstone krav på oss politiskt att kunna säga att nu när vi gör den här insatsen eller när vi startar det här programmet eller när vi ger alla de här pengarna så har vi ett speciellt syfte att vi ska kunna sträva efter de målen och kunna utvärdera dem för att sen kunna utkräva ansvar och se att man tog de rätta besluten. Det är ungefär vad vi håller på med nu. Magnus Walland skulle jag vilja höra här då. Vad, vad är, hur ser du på det mätbara biståndet eller biståndets mätbarhet? Ja, det, det första jag tänker på det är ju ändå det är enorma kontraster vi talar om här. För att om man tittar på regeringens användande av biståndsmedel själv när man plockar bort två miljarder för att använda för flyktingverksamhet i Sverige varje år. Där finns det inte en enda resultatrapport. Eller för den här enormt ökade kostnaden för administrationen av UD- där man då har hanterat UDs eget underskott som nu med biståndsmedel. Det är en första sak. Sen så tycker jag att... att ja, jag tycker vi ska kunna bli bättre när det gäller att mäta insatser och program. Men det är viktigt att inte ha en övertro på blanketter och revision att kunna finnas på plats och att när vi pratar om transaktionskostnader, om att finnas på plats att få en politisk dialog att, att analysera situationerna i länderna om det ska räknas med transaktionskostnad då tror jag man är fel ute jag tänker också på hur man mäter resultat, det kan vara oerhört svårt jag tänker på när vi arbetar med mänskliga rättigheter i Zimbabwe ett land där situationen inte alltid gått framåt och att genom att stödja människorättsorganisationer till exempel så kan man dokumentera övergrepp, man kanske kan stärka människor att organisera sig, kvinnoorganisationer och så vidare, men den totala situationen kanske går bakåt. Men man, i insatserna så kanske man gör ett otroligt viktigt arbete ändå när det gäller att hålla ett hopp ute, att dokumentera övergrepp, att öka kunskapen med mera. Så att man får akta sig så att man inte går in i och kräver alltför snabba resultat. Och man ska akta sig också för att inte gå in och kräva svenska resultat. Därför att biståndet ska allt mer samordnas utifrån lokala planer och behov. Och då blir det oerhört svårt att liksom karva ut och kräva redovisning på just svenska biståndsmedel. Och där finns det fara. Tror du, Magnus Wallen, att redovisningskraven och resultat, resultatmätningen påverkar inriktningen på biståndet? Ja, det finns en risk med det. Jag ska inte säga att vi ser det omedelbart, men om det är så att man säger att väldigt hårt till sida att nu ska ni redovisa här sidans resultat och det ska vara väldigt tydligt vad som är sidans resultat och det ska vara väldigt mätbart. Då finns det en risk att man då väljer bort svåra projekt som är komplicerade, som är demokratiarbete, som handlar om att förändra attityder. Och då väljer man kanske vägar, skolor, sånt som är mätbart. Och det är oerhört viktigt att politiker och allmänhet är medvetna om detta. Vinilla Karlsson, vad säger du om det? Jag tycker... Man ska titta i så fall på de budgetförslag som vi har lagt i riksdag nu. Svåra, kanske lite svåra just att mäta. För Magnus Wallan tar ju själv upp sin bab och demokratiseringsarbete. Och något av inslagen här handlar ju också om hur man engagerar enskilda människor så att de ska kunna få en bättre tillvaro. Demokratistödet ökar i årets budget och det ökade förra året också. Vi lägger mer pengar på detta som är kanske det lite mer svåra biståndet som är nytt som också är innovativt och som jag tror kan ha stor betydelse för fattiga människor. Det har ju ändå varit så att det har varit kampen mot korruption och i viss mån de negativa, eller de negativa exemplen i biståndet som har varit uppe i debatten. Magnus Wallan, vad, vad tycker du att den, de senaste årens biståndsdebatt har påverkat opinionen i Sverige? Ja, jag tror att det har varit lite olyckligt, att det har varit väldigt fokuserat på enstaka fall av korruption. Jag tycker jag, jag delar engagemanget mot korruption men eh, jag delar inte det när man eh, bara presenterar när det blir eh, exempel på eh, när vi har sett korruption. Eh, det finns eh, eh, enstaka skurkar ofta eh, på många ställen. Eh, inte nu har vi minst sett det i, i, i rakaffärerna till exempel. Men jag skulle vilja betona hur biståndet faktiskt Bidra till arbete mot korruption och att det är det som är själva grejer. Bistånd är ett fantastiskt bra verktyg för demokrati mot korruption. Alltså, vi pratar om kvinnoorganisationer i Kongo ba som ställer politikerna till ansvar. Inte bara hur biståndet används utan hur statens medel används överhuvudtaget. Bara kortmärkningsvalan, kan det vara så att vi har talat för lite och varit för tysta om, det, om korruption inom biståndet tidigare? Jag tror inte det egentligen. Jag tror att så fort det har dykt upp ett fall så har det kommit upp till ytan. Så jag, jag tror inte det. Däremot så tycker jag att vi talar för lite om faktiskt vad biståndet ändå åstadkommer. Om vi pratar om den här försvingringsskandalen i Zambia, där våra partners... Var oerhört aktiva med svensk bistånd att faktiskt dra upp den till ytan och då inte bara så ska jag säga, svensk bistånd utan kan, kan ställa politikerna till ansvar där också oberoende mediestödet till parlament förvaltning, riksrevisionsmyndigheter och så vidare Gunilla Karlsson, en sista fråga du har fått mycket kritik för att du har varit tagit fram de negativa exemplen i biståndet vad tycker du är ett optimalt positivt bistånd? kan du ge ett exempel på det? Ja, det är varje gång vi kan hjälpa fattiga människor- att själva häva sig i fattigdom. Att det gör skillnad i enskildas- liv och vardag. Och att de tillsammans får den kraften och möjligheten att då bidra till samlad förändring i världen. Det handlar ju inte om oss och dem utan det handlar om vi alla tillsammans. Så det är därför vi också jobbar med globala utmaningar som vi måste lösa inom ramen för bistånd. Då får jag tacka dig där, biståndsminister Gunilla Karlsson för att du var med oss i konflikt. Och tack också Magnus Wallan från Diakonia för att du var med. Konflikt i slut för idag. Mer information och länkar finns på vår hemsida wwwsverigesradiose p konflikt Tekniker idag var Håkan Sjökvist, producent Veira Malik och jag heter Kajsa Botlind.